מנוסח לפרשה, אני זוכר שהייתי ילד וכל שנה, כמעט כל שנה הייתה לנו חופשה בים לא גרנו בים אבל הייתה לנו חופשה וכילד הייתי מתכונן נראה לי חצי שנה לפני, משהו כזה הייתי מוסיף את כל הדברים שחשבתי לקחת, כמעט הצעתי את כל הבגדים קיצור הייתי, הייתי כזה שאהבתי לקחת זמן להתכונן. אז אנחנו ממשיכים בנושא שהתחלנו בשבוע שעבר, איך לדעת את רצון אלוהים. חלק שתיים זה רצון אלוהים ספציפי. ו... פעם שעברה אנחנו דיברנו על זה שמאוד חשוב קודם כל לדעת רצון אלוהים כללי לכל אחד כי זה באמת עוזר לנו לראות ברור מה בשבילי אלוהים מכין ואיזה דרך אני לוקח בחיים כלומר רצון ספציפי פשוט להזכיר בקצרה שדיברנו על אה, שלושה יחסים אה, לאלוהים ולחיים שחייב להיות למאמין כדי להישאר בדרך נכונה, בדרך של אמונה, בדרך של רצון אלוהים כללי. דיברנו על יחס של שמחה, שמבוססת על שם שלנו, שכתוב בספר החיים, שנותן לנו בעצם פרספקטיבה נכונה בחיים, להסתכל על דברים בפרופורציות. דיברנו על יחס של ענפה, לדעת את המקום שלנו, לדעת את המקום של אלוהים, דרך תפילות ויחס של הודיה. עכשיו אנחנו גם נדבר על שלושה דברים כדי לדעת את רצון אלוהים ספציפית בחיים שלנו. דרך הדברים האלו אני לקחתי פשוט שלושה דברים שבאמת עבד בחיים שלי ועל כל הנקודה אני אתן דוגמה אישית מה קרה בדיוק וככה ידעתי שזה רצון אלוהים. דרך דברים האלו אנחנו שומעים את קול של אלוהים, שהוא מדבר לכל אחד שונה, ונקודה ראשונה, דבר ראשון, זה נסיבות של חיים. נסיבות של חיים שלא, פעם. אוקיי? משהו שלא תלוי בי, משהו שלוקח מקום בחיים שלי, משהו שאלוהים עושה מלמעלה ואין לי פשוט כוח או עוד משהו כדי לשנות את זה או להזיז את זה, זה פשוט אלוהים עושה, אוקיי? אני אביא עכשיו דוגמה, אנחנו נפתח, בואו נפתח במדבר פרק ט' במדבר פרק ט' שזה 9 ורק נסתכל על דוגמה של נסיבות בחיים ש... <מח> תת, תשע. נסיבות שעוזרות לנו להבין רצון אלוהים בחיים שלנו. <מח> ולא רק זה, שטוב, נסיבות, <מח> מה לעשות, ככה קרה, אלה גם דרך הנסיבות האלו אתה תראה איך אלוהים מדבר על הלב שלך ונותן לך שלום כדי לאשר שזה ממנו, שזה לא סתם נקרה, שזה לא סתם קרה, זה באמת אלוהים. פרק 9, 17, 18 פרק 9, 17, 18. ולפי העלות הענן מעל האוהל ואחרי כן יישאו בני ישראל ובמקום אשר ישכן שם הענן, שם יחנו בני ישראל, על פי אדוני יישאו בני ישראל ועל פי אדוני יחנו, כל ימי אשר ישכן הענן על משכן יחנו, אמן. אז אנחנו רואים פה סיפור ש... עם ישראל לא ידעו לאן לזוז ומתי לזוז אז אלוהים שם את הענן למעלה וכמובן אנחנו מבינים שזה משהו שהם לא יכולים uh, להזיז או להכניס פה איזשהם מניפולציות כדי להגיד שזה זמן לזוז או זמן לעצור אוקיי? מתי שאלוהים רצה שהם יזוזו הוא הזיז את הענן. מתי שהוא רצה שהם יעמדו, הוא עצר את הענן, אוקיי? Okay? משהו ביזי, משהו שלא תלוי בהם, משהו שממש מאלוהים, אוקיי? Okay? ככה הם ידעו, וואלה, הוא זז, אז צריך ללכת. צריך ללכת הלאה, צריך ללכת קדימה, או שצריך להמתין. ענן לא זז. אני לא יכול עכשיו, אני רוצה לזוז אולי, אני רוצה לעשות משהו, אני רוצה לעשות כבר החלטות בחיים שלי. אבל הנדוז אז, מה זאת אומרת? אלוהים אומר לך, תחכה, תמתין. מי יודע מה שם? הם היו יכולים להסתכל רק אולי 100 מטר, לא יודע כמה, לא היו להם, איך אומרים, פילוק עליהם? משקפות. משקפות, רק אלוהים ידע. ומי יודע אולי עוד שני קילומטר שהם לא מסתכלים ורואים טוב, הייתה סכנה, ואז רואים, ממתים. וככה בחיים שלנו, אתה בעולם לא יכול לגלות מה יש קדימה. אתה רוצה לזוז, לעשות דברים, להתקדם, אבל אולי אלוהים רואה משהו שבדרך פשוט, פשוט יהרוס את כל הקטע. והוא אומר, תחכה, תמתין. ואת פרק נסיבות שלא קרות בך, דברים פשוט לא זזים. אז תמתין, תלמוד סבלנות. מתי שזה יזוז, זה יזוז, אתה תדע. אז אמרתי שאין פה מניפולציה, לא יכולים איכשהו להזיז את הענן, החבר'ה שרצו לזוז. אוקיי? נסיבות זה ככה, אתה לא יכול פשוט לעשות כלום, ככה זה מילואים. אבל איך באמת לדעת שזה כן היה באלוהים ואין זה ככה שהם כולם זזו? אולי היו אנשים שרצו להישאר, יש כאלה שיש שני סוגים אנשים, אנשים שתמיד קדימה יאללה יאללה יאללה, החלטות, לשנות דברים, ויש אנשים שאוהבים לשבת ולא אוהבים לזוז ואני ככה וככה, תלוי במה, אוקיי? אבל בוא נגיד לעבור תהילה, יש אנשים שמקבלים כיף מזה פשוט לשנות, לעבור דירה, כל התהליך, כן? לעבור דרך דברים ישנים שאתה שם, מכתבים אולי מאהבה ראשונה, להסתכל ככה, סתם, כן, אני אומר, כל מיני דברים, אבל יש אנשים שלא מקבלים כיף מזה, בשום אופן, כמוני. אני בכלל לא אוהב לזוז. אולי בגלל זה השם שלנו, ארתור, כן? זה כמו דודי, דוב, שלא אוהב לזוז ככה. אבל כמובן היו אנשים שלא רצו, איך הם זזו כולם? שאלה פתוחה, איך זה יכול להיות שענן זז בהם כולם כעם אחד? להיות בצל. כי למה? ענן זה לא היה כל השמיים, זה היה ענן רק עבור עם. מה זאת אומרת? זה עשה צל, נעים, טוב לנו להיות מתחת ענן. טוב לנו להיות מתחת רצון אלוהים. טוב לנו להיות בנסיבות האלה עכשיו, אבל אם נסיבות האלה כמו ענץ זז קדימה ו... ואתה מחליט להישאר במקום איפה שאתה רוצה להישאר, יהיה לך כל ככה שזה ישרוף אותך. בגלל זה הם תמיד רצו להיות בצל, כי להיות ברצון של אדון זה תמיד כמו להיות בצל. וככה הייתנו חברים, שאלוהים זז את הענן שלנו, ענן של נסיבות, כן, קדימה, או שאתה מתאים, <קדימה> לא רק לפי המקרים האלו, אלא גם בלב אתה תדע שזה רצון של אלוהים, כי יהיה לך נאים, <קדימה> יהיה לך טוב. <קדימה> ואפילו אם אתה חושב, פספסתי את רצון אלוהים, והוא פשוט הלך לפניי ואני איפשהו אחורה, אולי אני לא מספיק. אתה תרגיש את זה. אתה תרגיש כמו בחום. פתאום אתה מרגיש לא אותו דבר. ואז אתה מתחיל להבין שזה המקום איפה שאתה צריך להיות. אתם יודעים שאני גרתי בירושלים, זו דוגמה אישית עכשיו. והייתי בקהילה של אבא שלי, שירתתי שם. וממש אהבתי את הקהילה, אהבתי את הנשים שם. כשהתחתנתי, העברתי לצפון, אתם כולם יודעים, אבל עדיין נסענו לעולים ומהתחלה, מהתחלה לא הרגשתי שקהילה שלנו, קהילתתה זה קהילה שלנו, קהילה שלי, אוקיי? Okay? אבל לא יודע כמה זמן זה פתאום כל פעם שחזרתי לעולים הרגשתי שזה לא שלי כבר, לא שאני לא אוהב את החבר'ה אבל השירות שמה והכל זה פשוט לא שלי. אני מרגיש כמו מקום כמעט. עוד פעם, לא ששמה אין אלוהים. פשוט. שמה זה כבר לא מקום שלי. אלוהים זז או הזיז את הענן שלי קדימה. לקריית אתא, ואני מאמין, רק בשבילי הוא פתח את ת"ף 960, שלא היה, פתאום זה, פתחו את זה בזמן שהתחלתי לנסוע לביטון. תודה רבה. זה, זה גם מה? ידעתי ש... תראו, כשאנחנו אה... <laughs> אומרים שזו סיבה שקרה, כן? יכול <laughs> אנשים חיכו לזה גם, והיינו אוקיי? אז בשבילי זה גם היה, אה... <שמע> אפשר להגיד, סימן, כן? את האנצ'י כזה. איך? כן? בסדר. וככה ידעתי ש... עבדות זה מקום שלי, כי אלוהים פשוט אמר, זה זמן לזוז הלאה, ללכת קדימה. וממש הרגשתי, וואלה, כמו בצלץ. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו יכולים גם להכיר או לדעת רצון של אלוהים דרך קשיים. קשיים, מחלות, דברים רעים שקורים לאנשים, דברים תודיעים. ובואו נפתח דניאל, ספר דניאל 3, פרק ג', ספר דניאל פרק ג'. לא. הראשון זה היה מסיבות, והשני זה קשיים. דרך קשיים לפעמים, כשאנחנו בתוך האש, פתאום רואים את הרצון האלוהי ביותר ברור. ואולי זה לא היה קורה, האם לא היינו נכנסים בתוך האש הזאת. סיפור של שלושה חברים של דניאל, בפרק ע"א, פסוק 23 25, אני אגיד, 23 25. ואילו שלושת האנשים האלו, שדרך, מישך ועבד נגו, נפלו לתוך כבשן האש הבוערת כשהן כפותים. אז טמא המלך נבוכד נצר, ויקן ובעלה, ויה... יען ויאמר לשריו. אלה שלושה אנשים השלכנו לתוך כבשן האש כשהם כפותים. ויענו ויאמרו למלך נכון הדבר המלך. ויען המלך ויאמר. והרי רואה אני ארבעה המהלכים חפשים בתוך האש ואין בהם כל חבלה הוא מראה ערבי כמראה בין אלוהים. אמן. אז אנחנו רואים פה סיפור מקודם, הסיפור הזה שהם לא רצו להשתחוות לאל שלהם ואז כעונש זורקים אותם, שמים, שורים אותם בחבל או בחוט, לא כתוב פה, כן, אבל אפשר להגיד בחבל, כן, בחבל או בחוט, חבל. זורקים אותם בתוך האש. עכשיו, רוצה שאתם תשימו לב לדבר מאוד מאוד חשוב. שהם באש, הם לא נשרפו אבל חבל הלכות זה כן נשרף. וזה מאוד מעניין כי הרבה פעמים שאנחנו בתוך האש, אנחנו צריכים להבין שאלוהים לא רוצה לשרוף אותנו או לגרום נזק לנו, אלא הוא רוצה לשחרר אותם. כן? אתם רואים שהם מסתובבים שם, הם משוחררים. האש הזה עזר להם להשתובך, ולא גרם להם נזק. אז צריך להבין שאתה בתוך האש, בתוך הקשיים, או יש לך מחלה או עוד דברים, זה לא שאלוהים רוצה להרוג אותך. הוא רואה שזה זמן לשחרר אותך מכל מיני חבל של העולם הזה, או של הבמות שלך, ופתאום אתה משוחרר בתוך האש. ו... לא רק זה. אין לו אמורים okay. עוד איש דומה לבן אלוהים אוקיי? Okay? יכול להיות זה היה ישוע אני לא יודע מלך לא כתוב אבל הוא לא היה דומה כבן אלוהים ושהמלך מסתכל כן? למה אני חושב שזה כן? יכול להיות שזה היה ישוע כי הוא לא אומר שלושה אנשים והוא שם הגדול כזה, כן? שונה לגמרי. כן? אבל הוא אומר, ארבעה חבר'ה, אחד מיוחד. אבל לא נכנסים לזה, כן? פשוט. והם רואים אותו יותר, כלומר, לא יותר טוב. ברור. מה זאת אומרת? זאת אומרת שדרך שאין... לא רק שזה משחרר אותך, אתה מתחיל לראות את האדון יותר טוב בחיים שלך. אוקיי? Okay? הרבה פעמים שהכל בסדר, הכל הולך רגיל, אתה מתחיל להפסיד את האהבה הראשונה הזאת. לא רואה אותו כבר, כמו שראית פעם. ואז הוא שם אותך באש, יש לו הרבה מטרות שהוא שם אותך בתוך האש, לא רק אחת. חוץ משרוצה שתהיה משוחרר, הוא רוצה שתראה אותו כמה הוא קרוב אליך. ובתוך האש טוב לך, אם הוא שמה. אם הוא שמה. למה אנחנו הרבה פעמים כן נשרחים בתוך האש? שאלה טובה. יכול להיות הוא לא שם, אני לא איתו, אבל עם רצון אלוהים ספציפי, שאני רואה אותו יותר טוב, כמובן עם זה אני מתחיל לראות את הדברים של אדוני ורצון של אדוני יותר טוב. דרך דוגמה זאת אני מתחיל לראות את רצון ספציפי יותר טוב בחיים שלי. וכשריקה הייתה חולה אנחנו דיברנו ולא ידענו אם היא חוזרת לעבודה או לא חוזרת לעבודה אבל פשוט קיבלנו דרך זמן הזה, זמן קשה, קיבלנו הבנה שהיא לא תחזור. וכמעט רק אח... מיד אחרי זה, כן, נפתח את השהות לילדים, נכון? אז בתוך האש הזה, אלוהים נתן לנו רצון שלו מאוד ברור. למה הוא לא רוצה שהיא תחזור לעבודה? חוץ מסיבות פיזית גם, שזה קשה והכול. הבנו שהיה פותח דלת לעוד שירות. אז זו עוד דוגמה אישית, כן, שראינו בתוך האש, שמה אלוהים מראה לנו. זה היה יחסית ברור. זה נקודה שנייה, כן, נקודה שלישית, באחרונה. אמרנו נסיבות, אמרנו קשיים, ודבר שלישי זה רמה קצת אחרת, שלא זקוקה בזה שאלוהים ירא לך דרך נסיבות או דרך קשיים. ונקודה שלישית זה הרצון שלו מתחיל להיות רצון שלך. זאת אומרת, שהוא מדבר אליך על רצון שלו דרך זה שזה מתחיל להיות רצון שלך. דרך רצון והזדמנות. בוא נפתח פיליפי. ילד, אה, פיליפי ב', פרק ב'. ואני חושב, זה הרמה שאלוהים רוצה שאנחנו נעלה. חבר'ה, זה ממש לא אומר קל, אבל כל כך ברור לך, שאתה עושה רצון שלא רצון שלך, לדעת את כל הדרך קדימה, כי לך, אתה כבר לא מתווכח איתו. למה אתה רוצה שאני שם אלך, שאני אשאר פה? זה כבר רצון שלך גם, ככה. פסוק 13, פרק 2 פסוק 13, כי האלוהים הוא הפועל בכם גם לחפוץ, גם לפעול, כפי רצונו. אמן. קודם כל, פה זה כתוב על ישועה, כן? שכל בן אדם שמקבל אותו, הוא לא מקבל לפי רצון שלו, כי כתוב שבינתה לא רוצה ללכת אחרי אלוהים. זה שבחרת פה, ישוע ברור אומר לתלמידים שלו, לא אתם בחרתם, אני בחרתי בכם. ואז, כשהוא עושה את העבודה הזו של ישוע, פתאום אתה רואה צורך, מה, אני, חי... אני, שוב, אני חייב. למה? זה התחיל להיות חלק ממך. ואז אנחנו רואים לא רק רצון, גם פעולה, אוקיי? Okay? רצון ופעולה. ככה אלוהים עולה לנו, כשאנחנו נגיד זה רצון של אלוהים, הוא נותן לך רצון, זה מתחיל להיות שלך, והוא נותן דלתות גם, הוא נותן הזדמנות, הוא נותן פעולה. והדוגמה אני יכול להביא בעצם על הקהילה שלנו, כשפתחנו ביחד, כן, זה מאוד היה על הלב שלי ושל ריקה, הרצון הזה, ידענו שזה רצון של אלוהים, יחד עם זה כמעט לא היה איזשהו מאמץ קשה כדי לפתוח את הדלת הזאת מבחינה פיזית. כלומר, מצאנו בניין, אלוהים שלח את הבן אדם, הכל היה פשוט מאירועים, אז רצו ופעולה, אלוהים עשה את זה, וידעתי שזה מאירועים גם. אז זהו חברים, שלושה דברים על לכל אחד זה יכול להיות תקופה שלו, אבל אלוהים דרך נקודות האלוהים, בשלב שלי דיבר אליי, שהיו נסיבות, שהיו קשיים, ושרצון שלו מפחיד להיות רצון שלי, אני לא צריך לבקש ממנו שייפול איזשהו כהה לדעת שזה ממנו, זה פשוט ברור ברוח, ואז הוא פותח את הדלתות. שלי מברך אותנו, ושתדעו רצון שלו, ספציפי לחיים שלכם, שתצליחו, שתהיו מברכים, חזקים באדום. השיגו את המקומות הכי גמורים שיש בעולם הזה, מבחינה תוכנית וגם פיזית, שאנחנו נראה את האור שלו בעולם הזה. אמן. בוא נקום ונפלל. אני יודע שהתפללנו רבותניה, אבל בתחילה אני אקרוב את זה גם, את עוזרת עוד יומיים, כן? בשבוע. אדון, אני אישור עוד הזמן הזה. תודה על הזדמנות להכיר אוצה יותר דרך דבר ה' אבא תודה לך על זה שאתה מלמד אותנו שאתה עובר איתנו את כל הקשיים אתה בתוך האש אבא ואתה יודע מה אתה עושה פשוט תודה לך תודה לך פשוט על האהבה שלך תברך את כל אחד השבוע אבא תברך אותנו ותהיי עם כל אחד במיוחד אנחנו מבקשים עבור אחותינו טייר תברך אותה מהנחנה עד הסוף של הנסיעה שלה, שהיא תהיה מבורכת מהחופשה הזאת, ופשוט שכל המשפחה הם יחזרו בשלום. תודה לך על ואני מודה בשם ישועם אשי חברינו, אמן.